Scurtă incursiune în istoria jocurilor olimpice În literatura noastră sportivă și în publicistica bogată consacrată jocurilor olimpice, tema s-a bucurat de cea mai mare atenție, captând totdeauna interesul opiniei publice și al specialiștilor. Mai cu seamă, în anii olimpici, preocuparea tuturor factorilor implicați sau apropiați fenomenului a fost foarte intensă, concretizată într-o varietate de studii, articole, broșuri, pliante, cărți. Se pare că anul acesta, fiind vorba de ultima ediție a Jocurilor Olimpice din secolul și mileniu care se încheie, subiectul captează și mai mult atenția mass media, care la rândul lor au menirea de a stârni interesul și a răspunde curiozității unor largi cercuri de oameni din toate categoriile. Acest text va fi împărțit în două secțiuni. Prima se va referi la olimpiadele clasice, respectiv la cele care s-au organizat în Grecia timp de aproape 13 secole, și a doua la jocurile olimpice moderne care au început la sfârșitul secolului trecut. Grecia antică a lăsat Europei și lumii întregi o moștenire cultural-artistică și filozofică umană incomensurabilă ca întindere, viabilă ca durată, profundă ca spirit, viguroasă ca putere de penetrație și influențare, ale cărei valori au rămas perene până în zilele noastre, tocmai datorită spiritului esențialmente uman pe care l-a degajat și l-a promovat. Helenismul a fost cel mai întins imperiu din câte a cunoscut omenirea, iar astăzi Grecia poate fi mândră că este moștenitoarea lui directă. Cultura, filozofia, arta și spiritul uman în general, creată de vechii greci, nu au cunoscut granițe și n-au întâmpinat obstacole în expansiunea lor, mai întâi în lumea veche și apoi mai întreaga civilizație umană. E cea mai frumoasă expansiune cunoscută de omenire, căci helenismul nu s-a impus prin forța armelor și nici prin autoritatea statală, ci a pătruns în cultura și civilizația altor popoare, tocmai prin cele trei coordonate fundamentale ale întregii existențe, frumosul, binele și adevărul. Când spunem acest lucru, avem în vedere întregul sistem de valori de orice natură creat în Grecia Antică, Valori promovate și perpetuate de aproape trei milenii într-un spațiu pe cât de restrâns geografic pe atât de dens și profund în umanismul lor. Nu există astăzi cultură evoluată și societate modernă în care să nu se simtă spiritul și valorile helenismului. Ca și cum nu ar fi oferit omenirii destul, grecii din antichitate au lăsat celor de după ei și spiritul olimpic care, pe atunci, însemna ceva mai mult decât toate înțelesurile pe care îi le dăm noi astăzi. Grecii au fost primiși și se pare că au rămas singurii care au asociat cultura cu sportul, conferindu-le o unitate de armonie și punându-le pe amândouă sub autoritatea și gloria zeilor. În Olimpia, pe loponezului grecesc, a fost creat sanctuarul în care oamenii cei mai buni, mai destoinici, se întreceau nu numai fizic, ci și intelectual. Olimpianii nu se gândeau că jocurile vor dura peste milenii și, totuși, acestea au durat aproape 13 secole, iar încetarea lor a fost cauzată de factori externi, concret de Imperiul Roman. Începutul jocurilor olimpice a fost făcut în anul 776 înainte de Hristos, deci cu aproape un sfert de secol înainte de întemeierea Romei. Întrecerile făceau cultul sănătății, frumuseții și vigoarei, sau erau însoțite, chiar prefațate, de sacrificii aduse lui Zeus, olimpianul. Templul acestuia a fost una dintre cele șapte minuni ale antichității, din care nu a mai rămas nimic. Singura minune care a dăinui până în zilele noastre sunt piramidele din Egipt, vechi de peste patru de ani. Aceste ceremonii aveau un caracter religios-spiritual. Istoria jocurilor olimpice e pe atât de îndelungată, pe atât de întortocheată și a fost marcată de momente, fapte, evenimente care au rămas până azi cu puternice semnificații, multe chiar actuale. În Olimpia, jocurile olimpice se organizau la fiecare patru ani, regulă preluată și în timpurile moderne. Datorită întrecerilor, Olimpia devenise înfloritoare, atrăgând invidia celor din jur. Cea mai glorioasă perioadă a Olimpiei a fost fără îndoială în secolul al V-lea, înainte de Hristos, secol dominat de geniul artistic și arhitectural al marelui Fidias. El a creat cele două sculpturi ale lui Zeus și Hera, rămase multe secole expresia armoniei și prospețimii în simbolistica arhitecturii antice. Erau semnele care anunțau capodopera a panteonului de pe Agropole. Olimpia a căzut repede pradă invaziilor și distrugerilor provocate de Darius și Xerses. Regii Persiei, pentru că împăratul roman Sulla, se scrie S-U-L-L-A, să-l predeze apoi pentru a-l învige pe Mitriade. În anul 88 înainte de Hristos, romanii mută jocurile olimpice la Roma, înlocuind vremelnic întrecerile cu gladiatori. Totuși, romanii au fost preocupați de Olimpia, astfel că în anul 31 înainte de Hristos, sanctuarul este îmbogățit cu sculpturi și temple romane. După alte trei secole, Olimpia va cunoaște o altă distrugere tot din partea romanilor. La sfârșitul secolului IV, Teodosius I interzice orice activitate în templele păgâne, inclusiv în Grecia. În anul 426 decretează demolarea Olimpiei iar statuia lui Zeus este strămutată la Constantinopol, unde va dispărea într-un incendiu jumătate de secol mai târziu. Istoria a reținut anul 522 dinainte de Hristos, drept punctul terminus, al jocurilor olimpice în Antichitate. Au trebuit să treacă 14 secole până când spiritul olimpic să renască în lumea modernă, ceea ce s-a întâmplat în anul 1896 unele aspecte ale organizării jocurilor olimpice antice. La întreceri nu puteau participa decât cei mai buni, mai curați, mai morali. Competitorii erau selecționați după criterii precum conduită și structura morală, forța, rezistența, perseverența, abilitatea și tehnica sportivă. Pregătirea lor era un proces mental și fizic. Întrecerile presupuneau o întreagă ceremonie la care luau parte sportivi, spectatorii, artiștii, filozofii. Desigur, Ofrandele aduse lui Zeus erau momentul principal al ceremoniilor. A rămas în istorie numele lui Alcibiade, nu numai ca un politic și general atenian, ci și ca o marcantă personalitate care a participat la Jocurile Olimpice. Sportivii se pregăteau intens înainte de întreceri, depuneau jurământul și se prezentau. La început, la prima ediție din 776 înainte de Hristos, cele 24 de probe, de fapt toate întrecerile, inclusiv ceremoniile, se terminau într-o zi. Apoi acestea s-au întins pe 5 zile. În prima ceremoniile, în următoarele 3, întrecerile propriu-zise. De-a lungul timpului, numărul zilelor a variat. Astăzi se știe, întregul ciclu al Olimpiadei durează 15 zile. În antichitate, sportivii nu aveau dreptul să se retragă din întreceri sau să renunțe, dar s-a întâmplat foarte rar acest lucru. Probe de lupte și alergări erau cele mai vechi sporturi olimpice, luptele greco-romane cereau cea mai mare abilitate și erau cele mai dure întreceri. Sportivii care cauzau moartea sau rănirea adversarului erau pedepsiți, în afara sancțiunii morale de a nu mai primi cranga de măslindre recompensă. Pentru fapte mai puțin grave, sportivii erau obligați să plătească o sumă de bani care era folosită pentru ridicarea de statui în templu și o altă sumă ce revenea celui maltratat. Oracolul Delfi, socotit de natură divină, spunea că nu se acordă premii sau recompense în bani sau aur, deoarece astfel s-ar pătea onoarea și s-ar alimenta egoismul. La Jocurile Olimpice din 752, ediția cu numărul 7, răsplata era coroana de măslin, deci era numai o recompensă morală, primul sportiv încoronat, astfel s-a numit Daikles. Se scrie d a i k l e s în afară de corana de măslin și de lauri, campionilor li se ofereau ode ale victoriei și imnuri triunfale. Pindar a rămas în istoria jocurilor olimpice ca unul dintre acești creatori olimpici pentru astfel de operă a câștigat 500 de drahme. Și alți poeți s-au îndelnicit cu așa ceva, Simonides, Euripide, Cicero. Acesta a câștigat 300 de drahme pentru o odă de laureat. Dacă premiile campionilor nu aveau caracter material pe cuniar, recompensele de ordin moral erau foarte mult apreciate. Scrierea numelui pe plăci de bronz și marmulă sau chiar dedicarea unor statuile asigurau laureaților eternitatea. Se știe că Fidias și Praxiteles erau cei mai ocupați sculptori olimpici. Alte recompense Pe vremea aceea nu era la îndemâna oricui să-și audă pronunțat numele în fața a 50.000 de oameni. Laureații Olimpiadei se bucurau de o asemenea recompensă. Erau amintiți și în orașul lor. În unele perioade, campionii primeau și o eșarfă din lână, de culoare roșie. După întreceri, învingătorului se permitea să meargă în templul lui Zeus pentru a-i mulțumi. Aceasta însemna că e demn de Zeus. În alte perioade se mergea încă și mai departe. Numele învingătorului era canonizat prin înscrierea în calendarul olimpic. Alteori, recompensa căpăta un caracter material, de exemplu. Campionul era scutit de impozite sau prima o pensie alimentară viajeră pe viață. Ramura de măslin reprezenta tinerețea și puterea prin culoarea verde, iar folosirea ei ca recompensă avea în vedere și alte caracteristici, de exemplu durabilitate, putere, creștere în orice condiții de teren și climă. Primul campion olimpic era chiar din Olimpia, Elis și se numea Corebus. Proba sportivă a fost alergarea la 200 de metri plat. La un moment dat, jocurile olimpice au început să facă obiectul de preocupări ale istoricilor gânditorilor compilatorilor. Hippios a fost primul care a compilat și înregistrat unele jocuri olimpice în anul 400 înainte de Hristos. Timeo a alcătuit o listă completă a campionilor olimpici din anul de început, 776 înainte de Hristos, până în anul 393 dinainte de Hristos, deci pentru aproape 1200 de ani. Deși, în îndelungata lor experiență, jocurile olimpice ale Greciei Antice au fost și întreruperi, în special din cauza războielor, putem să o că acestea au durat aproape 13 secole, ceea ce, chiar la scara istoriei multimilănare a umanității, este un interval foarte mare. Aceasta arată că spiritul olimpic, sintagma reluată și promovată cu mare succes în timpurile moderne, a fost puternic, viabil și penetrant. Descoperirile arheologice de la Olimpia, realizate în cursul secolului al XIX-lea, au început să aprindă flacăra spiritului olimpic în mintea și inima unor entuziaști, atașați de ideile olimpismului antic. Lucrarea marelui filozof englez John Locke se scrie L O L.O.C.K., Reflecția educației a constituit o importantă fundamentare teoretică a ideilor ce se prefigurau în privința renașterii spiritului olimpic și, pe plan concret, a relorii jocurilor olimpice. Se pune așadar problema renodării unui fir olimpic rupt pentru mai bine de 14 secole. Un sportiv grec, Constantin Zapas, se scrie Z-A-P-P-A-S, a încercat în anul 1857 să concretizeze această nouă stare de spirit în favoarea olimpismului, dar fără succes. În anul 1863 s-a născut omul de acțiune, baronul Pierre de Coubertin, un francez luminat și entuziast care va reuși spre sfârșitul secolului trecut să materializeze ideea. El a creat mai întâi revista atletică după ce tot el redactase o declarație a jocurilor olimpice publicată simultan la Atena și Paris. Desigur, reluarea jocurilor olimpice în 1896 nu putea fi rezultatul unei capriciu personal și nicio acțiune a unei singure țări. Totodată, contextul cultural, social, internațional, ca și dezvoltarea puternică și intensificarea contractelor, reuniunilor și conferințelor de tot felul, pe cele mai diferite teme și domenii, toate acestea au constituit premise favorabile pentru ca renașterea spiritului olimpic să treacă de la intenție la acțiune concretă. Pierre de Coubertin a fost inițiatorul, catalizatorul și sufletul în al întregului proces de pregătire a acestui moment, ce va marca pentru un secol, sperăm și pentru următoarele, întreaga mișcare sportivă care a fost înobilată în mod atât de eficient și puternic de spiritul olimpic. Un alt factor important a fost renașterea gustului pentru exercițiile fizice, mai cu seamă în țări importante precum Anglia, Germania, Suedia, SUA. S-a ajuns la concluzia că jocurile olimpice trebuie reluate la același interval de timp, adică la fiecare patru ani, dar spre deosebire de cele antice, acestea urmau să angreneze întreaga comunitate internațională. S-a creat un comitet de organizare sprijinit efectiv de prințul moștenitor al Greciei, Constantin. În anul 1893, pe baza declarației lui Pierre de Covarta, a fost invocat un congres cu această temă la care au participat reprezentanții societăților sportive din întreaga lume. Reuniunea a avut loc în anul 1894 și aici s-a luat hotărârea definitivă de organizare a primei ediții a Jocurilor Olimpice în anul 1896. Locul de desfășurare a întrecerilor nu putea fi altul decât Grecia. Un alt nume care merită amintit pentru contribuția directă, concretă și substanțială adusă la reușita evenimentului este bogătașul grec George, se scrie G o r g e Averoff, se scrie A-V-E-R-O-F-F. -F. El a finanțat reconstrucția din ruine a vechiului stadion olimpic, iar astăzi, în semn de cinstire, are n poartă numele. I s-a ridicat chiar și o statuie în fața stadionului. Oricine își poate imagina atmosfera de sărbătoare ce domnea în Atena și pe arena olimpică. Iată câteva elemente mai picante ale primei ediții a Jocurilor Olimpice. Prima probă olimpică a fost 100 metri plat. Culoarele erau despărțite prin sfori întinse pe lungime, la circa un metru înălțime. Primul campion olimpic a fost grecul Pyrgos. Se scrie P-Y-R-G-O-S. Dacă proba de maraton va fi câștigată de un grec, laureatului i se acorda un premiu special. Aceasta a fost într-adevăr grecul Luis Spiridon. Cei 70.000 de spectatori au fost în extazi, iar noaptea s-a aprins lumini pe Acropole. Întrecerile au durat 8 zile în loc de 9 preconizate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. La sfârșit în palatul regal s-a desfășurat o recepție la care au participat 260 de persoane. Regele George al Greciei a jocurile olimpice printr-un discurs scurt, în care, pe lângă mulțumirea adresate tuturor, a propus ca Grecia să rămână locul de desfășurare a jocurilor olimpice în viitor, ceea ce, după cum a evoluat lucrurile, nu a fost pus în practică și oricâte motivații vor fi fost avute în vedere, o asemenea propunere nu putea fi viabilă, iar contextul evoluției ulterioare a lumii, inclusiv sportive, a demonstrat că propunerea nu ar fi fost nici corectă, nici echitabilă, nici chiar în spiritul olimpic. Spicuiri din atmosfera altor olimpiade 1. Paris, 1900, ediția a doua Jocurile olimpice s-au desfășurat în anul în care s-a organizat și prima expoziție universală, în Bois de Boulogne. Pentru prima dată a participat și Cuba, reprezentând America latină. Saint-Louis, Missouri, SUA. 1904, ediția a 3 SUA a câștigat cele mai multe medalii. Au concurat și doi polițiști. Participare din partea populației băștinașe, Pieile roșii, Patagonia, Amerindienii, Filipine. În anul 1906, Grecia a organizat o ediție intermediară a jocurilor pentru a marca împlinirea a 10 ani de la prima ediție. Londra, 1908, ediția a 4 au participat 22 națiuni. Stadionul White City avea 100.000 de locuri. Sportivul italian Darando Pietri a murit extenuat de efort la maraton la 5 metri după trecerea liniei de sosire, deci a murit în glorie de campion. Stockholm, Suedia, 1912, ediția a 5 -a. Au participat 28 de țări. Berlin, 1916, ediția a 6 -a. Nu a avut loc din cauza războiului. Amintim că edițiile jocurilor care nu au avut loc au fost menținute în numărătoare oficială de ordin statistic a tuturor olimpiadelor moderne. V, Belgia, 1920, ediția A7 a 7 Finlanda câștigă o medalii de aur, iar SUA, 7 Apare legenda vie a atletismului mondial al timpului, finlandezul Paavo Nurmi. Alergări fond și semifond, el va confirma și la următoarea olimpiadă. Sua a protestat în grup, delegația oficială și Sportivii creând creind un precedent în acest sens. Motivul a fost cazarea lor într-o școală în loc de hotel de lux. Paris, 1924, ediția a opta. Parisul găzduiește prima dată o a doua ediție a Jocurilor Olimpice. Legenda Paavo Nurmi confirmă câștigând medalia de aur la 1500, 3000, 5000, de metri. Apare Johnny Weissmuller. Tarzan, care va deveni celebru în cinematografie. El a câștigat proba 100 metri în not cu un timp de sub un minut. Au participat 44 de țări și 3.092 sportivi. Mexic participă prima dată. Amsterdam, Olanda, 1928, ediția a noua. Pentru prima dată apar femeile olimpice. Tenis, golf, tir cu arcul, partinaj artistic, natație, alergări. Delegația Franței a fost pe punctul de a se retrage din competiție. Uruguai câștigă medalia de aur la fotbal. Mexicul a fost cea mai simpatizată echipă, deși nu a cucerit nicio medalie. Los Angeles, SUA, 1932, ediția 10 -a. Se construiește pentru prima dată ceea ce avea să se numească atunci satul olimpic pentru cazarea sportivilor. 2.000 de sportivi, 60.000 de spectatori pe zi. Berlin, 1936, ediția 11 -a. Participă 4.069 sportivi din 49 de țări. Se aprinde pentru prima dată flacăra olimpică, simbolul va deveni regulă. Au fost 22 discipline sportive. Berlin a fost ales în locul Barcelonei, capitala Catalonei, din cauza războiului civil din Spania. Nu știu dacă această hotărâre a fost și o sancțiune pentru Spania, dar mai târziu Republica Africa de Sud avea să piardă șansa de a organiza jocurile din cauza politicii de apartheid. De fapt, pe acest temei, această țară a fost exclusă din viața sportivă olimpică și internațională. Londra, 1948, ediția 14. Această ediție ar fi trebuit să se desfășoare în Japonia, la Tokyo, în anul 1940, ediția a 12 Londra ar fi trebuit să fie gazda Jocurilor Olimpice în anul 1944, ediția a 13 Ambele ediții au fost suprimate din cauza războiului. Au participat 4.000 de sportivi din 60.000 de țări. URSS nu a participat, au absetant și Germania și Japonia. Pe Wembley s-au înregistrat 84.000 de spectatori zilnic. SUA a câștigat titlurile olimpice la 11 din cele 24 de probe. Helsinki, 1952, ediția 15-a. 5.000 de sportivi din 69 de țări. A fost inaugurat un stadion construit în stil clasic grecesc. Au apărut alte două legende ale atletismului, Emil Zatopec, Cehia, căruia s-a spus locomotiva, și Jesse Owens, supranumit bolidul din Ohio, SUA. Se remarcă participarea la întrecerile la săritura cu prăjina a unui pastor protestant, Richard Robert, El a câștigat medalia de aur la aceeași probă și în anul 1956 la Melbourne. A fost numit El Pastor Volador, pastorul zburător. Melbourne, Australia 1956, ediția a 16-a. Apare al treilea mare campion după Nurmi și Zatopec, Vladimir Kutz. Uresese învingător la 5.000 și 10.000 de metri. Orașul australian a câștigat dreptul de a organiza ediția din 1956 în dauna capitalei argentiniene, Buenos Aires, la diferență de un vot. Deschiderea jocurilor a avut loc pe 22 noiembrie 1956, deci în pragul iernii din emisfera nordică. Aceasta a creat dificultăți de adaptare a sportivilor europeni în special. Au participat 3.500 sportivi din 69 țări, ca număr de țări a fost relativ bine, dar numărul de sportivi a fost mai mic decât la ediția precedentă. Ex explicația a fost probabil depărtarea continentului australian. Participarea României a înregistrat un succes. Ducele de Edinburgh a deschis jocurile în fața a numai 5.000 de spectatori. Australia câștiga medaliile de aur la natație masculin și feminin. Satul olimpic s-a numit Heidelberg, situat la 24 km de oraș. Roma 1960, ediția 17-a. A avut loc prima transmisie TV a jocurilor. Apare legenda boxului mondial Cassius Clay, Muhammad Ali. El va fi ales la sfârșitul anului 1999 boxerul secolului. Din păcate, în ultimii ani, el suferă de o boală practic incurabilă, Parkinson. Deschiderea jocurilor a fost făcută pentru prima și ultima dată de un papă, Ioan al 23 lea în piața San Pietro. Pentru unele probe au fost alese locuri și monumente istorice, Terme di Caracalla, arcului Constantin, Coloseum Apare un alt mare atlet etiopianu, Bichila Abebe, care a câștigat proba de maraton alergând desculți pe pietrele milenare ale străzilor istorice din Roma. Au participat 85 de țări, între care multe state noi, independente din Africa. URSS a câștigat în total 103 medalii, dintre care 43 aur, SUA a câștigat 71 medalii. Tokyo 1964 Ediția A18 -a. Participă 17 noi state independente, dar nu și Republica Africa de Sud, interzise pe considerente politice. Numărul țărilor se apropie de 100, au fost prezente 93, cu 5.140 sportivi. La deschidere au fost prezenți 80.000 de spectatori. Prima ediție asiatică a jocurilor. Apar noi probe olimpice, volei masculin și feminin și judo care a fost inclus în considerația și respectul față de țara organizatoare, acest sport având o răspândire și întindere națională. El a fost inventat în Japonia. Două țări, Indonezia și Corea de Nord, s-au retras de la jocuri. Mexico 1968, ediția 19-a. A fost prima ediție a jocurilor desfășurată în ceea ce pe atunci se numea lumea a treia, adică țările în curs de dezvoltare. Această ediție a fost pusă sub semnul întrebării, din cauza unor puternice mișcări studențești și a unor alerte legate de înălțimea la care este situată capitala Mexicului, gazda jocurilor. 2260 de metri În anii 1966 și 1967 s-au desfășurat unele întreceri de probă, s-au organizat controle medicale analize științifice. Desfășurarea întrecerilor a arătat că temerile erau neîntemeiate. Deschiderea Jocurilor Olimpice a avut loc, ca mod simbolic, dar motivat, pe data de 12 octombrie, ziua Descoperirii Americii și a Hispanității. A fost supranumită și Olimpiada Culturală. Era prima dată în istoria modernă a jocurilor când cultura era alăturată sportului în mod oficial și efectiv. Ruta de la Amistad, aleia Prieteniei, a fost înnobilată cu 29 de sculpturi din 27 de țări. aleia se întinde pe 17 km. München, 1972, ediția a 20-a. S-a apreciat că a fost cel mai bine organizată. 10.175 sportivi prezenți din 122 de țări. Sportivii nu au mai defilat pentru a se scurta ceremonia de deschidere. În schimb, 2.800 de tineri au oferit un spectacol strălucitor. RFG a dominat întregerile. Apare celebrul înnotător american Mark Spitz, cucerind șapte medalii de aur, stabilind șapte noi recorduri mondiale. Apare marele boxer cubanez Teofilo Stevenson, care va mai câștiga aurul la următoarele două ediții, Montreal și Moscova. Montreal 1976, ediția a 21 -a. Măsuri speciale de securitate determinate de prezența la deschidere a reginei Angliei, Elisabeta a ii Jocurile au fost urmărite de miliarde de spectatori, cât de puțin totuși față de circa 4,5 miliarde cât se estimează a fi la Sydney 2000. SUA au amenințat cu boicotul jocurile dacă Taiwanul nu ar fi admis ca reprezentant al Chinei. Sportivul sovietic Sergei Nemstanov a cerut azil politic în Canada. Sportivii Valerii Borzov și Dwight Stones au fost amenințați cu moartea. URSS a câștigat 125 de medalii, SUA 94, RDG 90. Pentru România a fost un succes strălucit prin apariția fantasticei Nadia Comăneș, despre care s-a spus că a revoluționat gimnastica clasică, maniera de arbitraj și sistemul de notare. Ea a primit mai multe note de 10 și figurează în toate edițiile lui Guinness Book of Records, publicate de atunci încoace. La sfârșitul anului 1999, ea a fost desemnată cea mai bună gimnastă din lumea acestui secol. Nadia Comăneș a devenit în ultimii ani o ambasadoare sui generis a României în întreaga lume, prin acțiunile, manifestările și contribuțiile excepționale la promovarea imaginii României pe toate continentele. Moscova 1980, ediția 22 -a. Moscova a etalat o zestre olimpică impresionantă, stadion olimpic cu 102.000 locuri, 23 arene pentru gimnastica acoperite, alte multe arene pentru natație, jocuri, etc., 22 piscine, 110 terenuri de fotbal. Apar din nou ingerințe de ordin politic, Președintele SUA de atunci, Jimmy Carter, a declarat boicotul țării sale ca reacție la prezența trupelor sovietice în Afganistan. Nu au participat SUA, Canada, Germania, Japonia, China. Au participat 65 de țări și alte 16 delegații naționale sub egita olimpică. 1500 de balerini au oferit un spectacol de cea mai bună calitate. Au fost înregistrate 36 noi recorduri mondiale la toate disciplinele. URSS a câștigat 80 de medalii de aur. Los Angeles, SUA, 1984, ediția A23 a 23-a. China este din nou prezentă la Jocurile Olimpice după 36 de ani de absență. Este prezentă cu 224 de sportivi. Participă concomitent și Taiwanul. De data aceasta este rândul URSS-ului să boicoteze Olimpiada. România a făcut o mișcare înțeleaptă participând în ciuda poziției URSS. Au fost prezenți 8.000 de sportivi din 141 de țări. Pentru prima dată s-au realizat transmisii TV prin satelit cu monitoare de control de la distanță amplasate la Atena, Tokyo, Melbourne, Nigeria și Venezuela. Prețul biletelor la întreceri a fost în jurul sumei de 100 de dolari. Seul, Corea de Sud, 1988, ediția a 24 -a. Au fost prezenți 13.000 de sportivi și 6.000 de ziariști. Au fost reprezentate 160 de țări, cea mai numeroasă participare de până atunci. Sportivii, ziariștii și oficialii au numărat 34.000 de persoane. Cu acest prilej, Corea de Sud au primit 350.000 de turiști străini. În afara Complexului Olimpic Excelent realizat ca arhitectură și funcționalitate, au mai fost construite 34 de arene sportive. Edițiile 25 Barcelona 1992 și 26, Atlanta 1996, sunt încă prea aproape de noi și n-au intrat încă deocamdată în istorie. Medalion Juan Antonio Samaranch În anul Jocurilor Olimpice Sidney 2000, Juan Antonio Samaranch, actualul președinte al Comitetului Internațional Olimpic, va sărbători două evenimente. Va împlini respectabil la vârstă de 80 de ani și două decenii de când se află întrerupt în fruntea în tot acest an, sub baieta sa se va desfășura ultima ediție a Jocurilor Olimpice din acest secol, dar va fi și ultima sub înaltul său patronaj. În anul 2001, el se va retrage definitiv de la președinția CIO, pregătindu-se pentru a duce în continuare o viață liniștită departe de tumultul și dificultățile, dar și satisfacțiile activității olimpice pe care a servit -o atâția ani. Fie și numai pentru aceste considerente, într-o carte consacrată în întregul ei Olimpiadei Sidney 2000, socotesc că își găsește locul acest medalion prin care vreau să aduc mai aproape de cititori personalitatea puternică, adesea contradictorie, iar în ultima vreme chiar contestată a celui care a făcut mult mai mult bine decât rău spiritului olimpic și mișcării olimpice mondiale. Dacă ideea de a însera acest text aici, în capitolul consacrat orașului gazdă a jocurilor olimpice, îmi aparține și se justifică, trebuie să precizez, că informațiile au fost preluate dintr-un articol publicat în revista Buletin, numărul din septembrie 1999 ce apare în Australia. Despre jocurile olimpice de la Barcelona 1992, Juan Antonio Samaranch a afirmat, citat, au fost cele mai reușite. A fost momentul meu cel mai mare. Am încheiat citatul. Despre Olimpiada de la Sydney, el a spus, citat, Voi fi foarte mulțumit dacă într-un an de zile voi închide ultimile jocuri olimpice, spunând că acestea au fost cele mai frumoase. Am încheiat citatul. Juan Antonio Samaranch a fost guvernatorul regiunii Catalonia sub Franco, deci până în 1975 când acesta a murit. A fost nevoit să-l susțină pe Franco în politica sa de interzicere a dialectului catalan. Din această cauză se consideră că relațiile lui cu populația catalană nu au fost dintre cele mai bune. El a primit chiar calificativul de trădător. Jocurile olimpice de la Barcelona, pentru a căror organizarea acolo va fi depus toate eforturile și diligențele, au fost socotite un fel de împăcare de iertare din partea populației. Juan Antonio Samaranci a apreciat că, citat, Jocurile olimpice din anul 1992 au fost cel mai important eveniment din istoria de 2000 de ani a Barcelonei. Oamenii orașului s-au schimbat foarte mult în caracter, ei au devenit mai hotărâți, mai pozitivi. Vara orașul era pustiu. În anul 1992, hotelurile erau ocupate în proporție de 100%. Am încheiat citatul. Juan Antonio Samaranci a fost numit cameleon, deoarece a știu să se adapteze permanent la timpuri și la situație. El era un om religios, nu lipsea de la nicio masă, indiferent unde s-ar fi aflat. A spus la un moment dat, citat, cred că a venit momentul să mă pregătesc pentru marea mea călătorie. Am încheiat citatul. Făcea probabil aluzie la cealaltă viață. Doi jurnaliști englezi l-au acuzat de apartenență la fascism de vreme ce l-a servit pe Franco, ceea ce Juan Antonio Samaranch nu a recunoscut niciodată. I-a fost remarcată His ability to survive, adică priceperea de a supraviețui trecând peste și înfruntând toate schimbările politice, sociale, etc., toate crizele prin care a trecut omenirea. Se spune despre el că, citat, nu este un om bogat, nu este corupt și nu este un Rothschild. Am încheiat citatul. Un mare magnat american. El ar fi afirmat într-o împrejurare, citat, probabil că politicienii sunt oameni care creează probleme a căror soluție o au deja în buzunar. Am încheiat citatul. Comentariul personal la această idee se reduce prin a remarca adevărul și gravitatea ei. El spunea că trebuie să fii conciliant. Citat. Noi am trecut printr-o criză, dar în fiecare criză este și o latură pozitivă. Probabil că acum CEO este pregătit să accepte schimbarea. Am încheiat citatul. Despre Juan Antonio Samaranch se spune că e greu de penetrat și e un personaj cu multe necunoscute. El susține că nu CIO conduce sportul mondial. Citat. Noi răspundem numai de organizarea jocurilor olimpice, dar nu noi suntem boșii cei mari. Am încheiat citatul. Președintele CIO s-a născut într-o familie bogată care deținea controlul în domeniul textilelor. Încă din tinerețe arăta că știe să aibă influență și să câștige prieteni. Ulterior s-a specializat în comerț, dar a rămas atras de sport pe care l-a practicat fără mari succese, a încercat boxul și patinajul pe rotile, devenind la un moment dat președintele acestui sport. S-a ocupat și de presa sportivă, ținând mult timp o coloană sportivă sub pseudonim. În anul 1965 a început ascensiunea în administrația sportului. A fost membru în Consiliul Municipal Barcelona pentru Sport. A devenit membru al CIO Franco, pe care l-a apărat, susținând că acesta a făcut lucruri bune ținând țara sa departe de război. În anul 1975, când Franco moare, Juan Antonio Samaranch era președintele deputațion de Barcelona funcție, în care a mai rămas doi ani. În anul 1977, Juan Antonio Samaranch este numit ambasador la Moscova și în această calitate a început să-și pregătească urcarea pe scaunul prezidențial al CIO. A militat pentru ca Spania să participe la Jocurile Olimpice din anul 1980, Moscova, împotriva boicotului SUA. Această atitudine i-a adus încrederea Moscovei, ceea ce avea să contribuie la ascensiunea lui în ierarhia olimpică mondială. S-a căsătorit cu o femeie bogată care avea doi copii. A luptat pe toate fronturile pentru a-și atinge scopul. Așcedea la președinția CIO. A contactat și a intervenit pe lângă mari personalități ale vremii pentru a le convinge că CIO sprijină sportul din țările lor. În septembrie 1999 a avut loc ceremonia oficială pentru a marca momentul din care mai era un an până la Jocurile Olimpice Sydney 2000. Ceremonia a avut loc la Lausanne, oraș elvețian situat pe malul lacului Lehmann, Geneva, sediul CIO din cadrul Muzeului Olimpic. Acest muzeu, evident unic în lume, va rămâne ca o mărturie a istoriei Jocurilor Olimpice. Juan Antonio Samaranci a avut un rol deosebit de important în organizarea muzeului, depunând eforturi mari pentru strângerea sumei de 70 de milioane de dolari necesari amenajării. El a contribuit mult la împlinirea rolului specific, dar eficient al CIO, în crearea unui climat de pace și înțelegere în lume, pornind de la și promovând spiritul olimpic, a cărui expresie concentrată a constituit-o muzeul din Lozan. Juan Antonio Samaranch susține cu tărie și convingere că spiritul olimpic e mai bogat și mai influent ca niciodată după un secol de frământări și tulburări. CIO s-a întors din nou spre Juan Antonio Samaranch pentru a-i restabili autoritatea. El a spus, citat, «Ultimul lucru pe care îl mai am de făcut este reînnoirea CIO. Nimeni nu mă obligă să rămân aici. Îmi place foarte mult. Am spus de multe ori că momentul cel mai fericit al zilei mele de lucru e atunci când deschid ușa biroului meu. Am încheiat citatul. Juan Antonio Samaranci a afirmat că în CIO trebuie să fie aleși reprezentanța ai Comitetelor Naționale Olimpice, ai Federațiilor Internaționale, femei și mari sportivi. Aceasta e compoziția ideală a CIO în viitor. Trebuie luate noi măsuri în selectarea orașelor. Gazdă pentru organizarea jocurilor olimpice pentru a nu se mai întâmpla ce a fost. Scandalul legat de alegerea orașelor americane Salt Lake City și Atlanta pentru organizarea jocurilor olimpice de iarnă și respectiv de vară. Australia are doi membri în CIO, deoarece acest drept îi revine ca urmare a faptului că a organizat deja o ediție a jocurilor olimpice. Melbourne 1956 Phil Cowles este acuzat că ar fi avut un amestec în afacerea Salt Lake City și s-ar putea să-și piardă calitatea de membru CIO. Kevin Cosper este chiar vicepreședinte al CIO. John Coates, actual președinte al Comitetului Național Olimpic, omologul lui Ion Ciriac va deveni probabil membru în CIO în locul lui Phil Coates. Este posibil ca, după Jocurile Olimpice Sydney 2000, Australia să aibă trei membri în CIO prin alegerea și a unui sportiv. Cel mai important succes al mișcării olimpice australiene și al sportului din această țară s-ar putea să fie alegerea lui Kevin Cosper în înalta funcție de președinte al CIO, în locul lui Juan Antonio Samaranci, care va lăsa scaunul liber după Jocurile Olimpice Sydney 2000. Juan Antonio Samaranch va rămâne o personalitate de primă mărime a acestui sfârșit de secol și mileniu. Contribuția sa majoră la promovarea principiilor umaniste ale olimpismului nu pot fi tăgăduite de nimeni și nici nu pot fi știrbite de unele contradicții și inconsecvențe pe care președintele CIO le va fi manifestat de-a lungul celor 20 de ani de activitate rodnică, eficientă și unanim apreciată pe plan mondial. Jocurile Olimpice desfășurate într-o alternanță geografică și politică. Moscova 1980, Los Angeles 1994, Seul 1998, Barcelona 1992, Atlanta 1996 și Sydney 2000. În ultimii 20 de ani confirmă că CIO a avut în președintele său, în toată această perioadă, un fervent promotor al olimpismului mondial, iar Jocurile Olimpice de la Sydney vor constitui, fără îndoială, o încoronare bine meritată a activității prodigioase, susținute și îndelungate desfășurate de Juan Antonio Samaranci. El se va bucura întotdeauna de respectul, prețuirea și recunoștința celor care au fost și vor rămâne alături de cel mai frumos fenomen social din toate timpurile: olimpismul și olimpiadele, pe care Juan Antonio Samaranci l-a slujit cu credință, devotament și pricepere.